Lejet af Tro på for evigt med Pernille Storm Øster og Jeppe Vad Vester. Hej Jeppe. Hej Ville. Jeppe, vi har lige snakket med Nicoline, der har mistet sin søn på fire, Kalle. Hvad fylder hos dig lige nu? At det var en ø, utrolig rørende, men barsk fortælling. Og at jeg forestiller mig som mor, at det må være det værste, mareridt at miste sit, ø, sit barn. Eller som forældre, generelt. En anden ting, jeg beder rigtig meget mærke det var, at Nicolien har en rebus på sin arm, der udgør ø, navnet på hendes søn. Og hun er lærer, og der er rigtig mange af hendes unge, der der spørger ind til det. Og de spørger sig og de fyrer løs, og de siger, Nå, men hvad, hvad betyder det? Det betyder Kalle, hvem er han? Nå, hvorfor døde han? Savner du ham? Og det fik mig bare endnu en gang til at tænke, at hvis man gerne vil lære, hvordan man skal spørge ind til sorg, så skal man seriøst bare spørge som et, altså kigge på et seksuelt barn. Fordi der er så meget umiddelbarhed, og der er så meget, der, altså der er ikke noget tabu, man spørger bare. Mm. Og det kan være så befriende, og det virkede som om på Nikolina, det faktisk var ret befriende nogle gange, at, at der var nogen, der turde spørge ind til det. Og det, det sad lidt i mig, kun ja. Jamen, ligesom dig, er det jo bare så uvirkeligt, også da hun viser det der billede og kalde og forstå, at han ikke er der mere. Og det tror jeg også bare fylder rigtig meget i vores snak også med Nicoline, fordi at selvfølgelig er børn jo altid en stor del af forældres liv, men det var virkelig Nicoline og kalde, altså hele tiden i hverdagen, og han går på sådan en speciel børnehave, eller i en børnehave, hun fortæller om, hvor hun jo også var med. Så sådan det der tomrum efterfølgende, har jo bare været så ensomt og altopsluende, fordi det har jo været hele hendes hverdag, der har været Kalle. Og, og ikke nok med det, så siger hun jo også, hvor meget hun elskede det. Altså det var ikke sådan, at hun så tænkte, oh, nej, så gik jeg glip af det eller det på studiet. Hun elskede, at hendes hverdag var Kalle. Så det, synes jeg, gjorde vildt ondt og var så rørende og skulle høre om, hvordan det blev taget fra hende. Og modet at komme og fortælle om det i dag. Ja, hun var virkelig virkelig god. Lad os uh, sætte fortællingen en gang. Jeg plejede at tro på for evigt. En serie for laut og Landsforeningen Liv og Død. Hej, Nebuline. Hej. Og tusind tak, fordi du er kommet her dag. Det er mig, der siger tak. Vil du ikke starte din historie, og du må starte den præcis der, hvor du føler, den skal startes? Ja, øh, jeg har mistet min søn Kalle, og det gjorde jeg tilbage i januar 2018. Og øh, han blev fire år gammel. Han døde et par måneder efter, han blev fire. Øh, men historien starter egentlig noget tid før det. Øh, I 2015. Sommeren 2015, hvor vi finder ud af, at han er syg. kan er født med et for stort hjerte. Og det opdager vi øh, ved et tilfælde, da han er to år gammel i 2015. Og så øh, kommer vi igennem et længere forløb på Rigshospitalet. Øh, som efter nogle måneder må nå ud i at kalde for et nyt hjerte. Han bliver simpelthen transplanteret, da han er ja, knap to. Vi bliver indlagt lige lidt før, og så går nogle måneder, at han er knap to, bliver han øh, transplanteret, efter vi har været igennem et halvt års tid på ride, i sådan et længere forløb. Øhm, ja, det fyldte super meget, da vi var i det, men lige nu, altså er det så mange år siden, så det fyldte ikke, men det kan sådan kort siges, at det ender ud med, at han bliver transplanteret efter længere tid, og vi er bare super glad, og vi kommer for ham med hjem og tænker, nu skal vi bare leve med de nye omstændigheder, øh, vi er isoleret derhjemme, og Kalle starter øh, i sådan et børnehave. isoleret børnehave for andre immunsyge syge børn. Øh. Så sådan et sted, hvor man gør rigtig meget for, at der ikke kommer forkølelse og andet, yeah. end, som der kan komme hele tiden i normalt? Ja, yeah. okay. man må ikke komme, hvis man har løbende cellerhus, eller og, eller sådan nogle andre ting. Det er primært øh, kraftsyge børn, der kommer der, og så var der et par stykker, som havde noget med hjertet, eller så var der en anden Kalle. Det Kalle. Så de ikke? er jo nærmest huske. på forhånd med corona-hygiene der? Ja, ja, ja, ja, det var, det var hele turen. Ja, ja. Øh, og Kalle må heller ikke, altså, efter den bliver transporteret, køre i offentlig transport. man må ikke tage i svømmehandlen, vi må ikke gå i lejeland. Altså, sådan, det, er, det, det er sådan hele... Lille turen, ikke? Fordi at man jo, når man får nyt organ, så fjerner øh, til at starte med hele immunsystemet, og så med tiden en stor del af immunsystemet, så det ikke afstøder det nye hjerte. Ikke? Og det er ligesom de nye omstændigheder, vi lever i. Så det er selvfølgelig allerede en kæmpe, kæmpe omvæltning for at gå og tro, at han er helt rask, da han er halvandet. Og så pludselig stå med et barn på to, som er transplanteret. Mm. Altså som ja, altså, har været igennem super meget på det hvor vi er på hospitalet, hvor det jo heller ikke... Altså, Lige nu det lyder det som om, at det måske bliver negligeret lidt, men det er jo en kæmpe, kæmpe ting. Altså han var også ved at altså, dø eller gå over for flere gange på hospitalet, men det, det, ja, det virker bare lidt mindre i forhold til, hvad der senere skete. Ikke? Men det var bare en vild tid, og ja, jeg tror også, at vi var sådan lidt i chok, mens vi var indlagt. Fordi det troede, man var ikke. Men vi kom egentlig hjem, og så blev det bare ret hurtigt hverdag jeg går i den der børnehave, hvor jeg er med. Man må ikke aflevere børn der. Det er sådan som, de skal komme med deres forældre. Øh, en, en forælder, ikke? Øh, så der går vi bare hver dag. Øh, kan trives egentlig rimelig fint. Øh, ja, vi går til almindelige kontroller på Rigshospitalet, hvor man kommer ind nogle gange og får tjekket, om de hjerte, man har fået, stadig passer til kroppen, om der ikke er noget afstødning, og bare sådan almindelige budprøver og kontroller. Og det tror jeg, det lever han med i... To års tid Hvor det faktisk går øh, Rigtig fint Der er ikke det store Vi glemmer næsten helt At Vi sådan er knyttet til ride, Altså det bliver bare sådan et hverdag Vi suser lidt ind og ud Og hvad, hvad er prognoserne Når man får et nyt hjerte Som, som toårig hvad, hvad får jeg at vide? Øhm, vi får at vide At en gennemsnitsliv Eller med et nyt hjerte Er cirka 20 år i Danmark okay. Men der er ikke som sådan nogle andre prognoser, fordi han er to. Altså uheldet er jo selvfølgelig, at, eller det er uheldigt for os, er jo, at han bliver transplanteret tidligere. Så hvis man ligger 20 år til to, så kommer vi selvfølgelig kun op på 22. Hvis man nu kunne have holdt ham på noget medicin i længere tid, 10 år måske, så havde han jo selvfølgelig haft bedre, altså sådan lidt længere. Men der var ikke noget egentlig til henter for, at han muligvis kunne retransplanteres, fordi at der foregår jo også meget... Forskning inden for transplantationer, så det ville være sandsynligt, at han kunne leve med hjertet i 20 år, og man så til den tid havde fundet noget, noget nyudvikling inden for sådan forskning, som gjorde, at man kunne retransplantere eller simpelthen lave et helt nyt hjerte af hans egne celler, for eksempel. Okay, så det er det håb, I knyttede jer til? Ja, det sker. Yeah. Okay. men jeg tror ikke, vi tænkte ikke så meget over. Det fyldte utrolig meget, da vi skulle tage stilling til, om vi ville have et nyt hjerte fordi vi var sådan 20 år og det det er værd, eller, altså for en eller altså måde, var bare sådan, hvorfor skal han igennem alt det og det er kun 20 år men da han blev transplanteret fyldte det ikke. Altså det var ikke noget vi gik og tænkte over at vi kunne miste ham. Øhm, det var vel bare ikke en glæde os over at det kunne ja. så altså gøre. For ja. jeg, jeg, jeg synes at tit man hører om at det er jo heller ikke bare lige, fordi man bare kan bestille et nyt hjerte. Nej, og særligt ikke som barn. Altså det kan man jo nok forestille sig at ikke, fordi det er dem, de donorhjerter, der er aller fleste af, Nej. fordi han jo skulle have et donorhjerte på fra en der samme sammenstødelse. Ja. Så altså et barn, så det var et barn der skulle komme til skade før han kunne få et mm. nyt hjerte. Ikke? Mm. Så det var egentlig ikke noget, der fyldte, og det var heller ikke sådan angsten for at miste ham, der fyldte. Så ikke? du var glæden ved at få et ja. nyt hjerte? Ja, ja bestemt. Altså, jeg tror ikke, der var ikke ret meget andet, der fyldte. Også bare det der, det uvirkelige, at det lykkedes, og det lykkedes også efter, hvad, han, hvad var det, to måneder før, han fik et nyt hjerte. Og, altså, prognoserne eller udsigterne var også sådan et år muligvis, mm. så de kunne ikke sige noget. Det er sådan, I skal bare være her, indtil der kommer et nyt. Så det var, det var fuldstændig vanvittigt, at vi var inde og ude på et halvt år altså også for os og også for lærerne tror jeg altså det var sådan ja det føltes sådan næsten sådan det det var næsten sådan fornæmt akter det var ja og det og det passede super fint han blev ikke sådan øh, syg mere en altså sådan mere en anden eller sådan altså han det, det gik bare rigtig fint han havde sådan enkelte sådan afstødninger eller noget, sådan små afstødninger på men det var indlagt men ikke noget sådan større ikke noget der var sådan allarmerede ja øhm, yeah. Så vi kom bare utrolig hurtigt tilbage til at leve. Altså, det var en ny hverdag, at jeg gik hjemme med ham, og gik var med i børnehaven og sådan noget, men det føltes bare som hverdag. Det kunne godt vi ikke kunne en masse ting, som alle andre børnefamilier kunne. Vi kunne virkelig tage en weekendtur til landet eller og sådan noget, men det, det fyldte ikke så meget, fordi at, ja, også bare det der med, at man fik lov at gå hjemme med ham hverdag, det var også bare sådan lidt en gave, altså, gaven er tid -agtigt. Og hvad så... med noget så praktisk som job? Er det, er det sådan en, en overlov, man tager? Eller... Ja, jeg var studerende på det tids okay. tidspunkt, og så får man sådan tabt arbejdsfortjeneste, så ens nye arbejde bliver at passe på barnet, ikke? Og øh, det gik også forholdsvis nemt. Hans far arbejdede stadig, øhm, men jeg passede så, ikke? Øhm, ja, fuldtid. Så og hvad med øh, Kalle? Hvor stod han det? Nej, ikke sådan rigtigt. Altså, han kan jo ikke huske, eller kunne ikke huske andet, inden han havde været syg. Altså ja. Det var sådan, det var lige i starten, da vi var indlagt, var det ret sådan bøvlet med medicin og sådan noget, men det blev bare sådan en livsomstændighed for ja. ham. Han brokkede sig ikke, han tog selv sin medicin, når vi gav ham den. Og, øhm, ja, han kendte jo ikke til andet. Nej, altså, Nej, det var det var som om, det var bare sådan, det var. Mm. Øhm, ja, så der har faktisk aldrig været noget brok, og han var egentlig også sådan rimelig blid, eller sådan, hvad man siger, altså, at det var ikke sådan brok på hospitalerne, heller ikke, når der var ventetid, eller, altså, han var meget sådan, rolig og blid. Ja, og, yeah. Super god til sådan andre voksne mennesker, men det var også lidt det han jo var vokset op med eller det der halvår på ride, alt vil gjort meget, ikke? Eller sådan. så du går ja. hver dag i børnehave, ja. kan og nyder det. Ja. Ja, altså I starten var jeg sådan lidt, så skal vi bare sidde her og strikke hele dagen. Og der var troligt mange af de andre møder, det var overvejende møder, der var med de der børn, øh, som bare sad og strikkede. Og jeg var bare sådan, det synes jeg var lidt mærkeligt. Og sådan, så skulle man bare sidde der hele dagen øh, og kigge på de der børn, der legede. Eller sådan. Jo, nogle gange var vi med, og der var også enkelte gange, man godt måtte gå for børnene, men man skulle jo være der. Altså, man kunne ikke bare sådan men det blev faktisk fedt, og det er også nogle, jeg stadig ser i dag, mange af de andre møder, fordi det, man fik jo sådan lidt... Et fællesskab, der kunne relatere til nogle af de samme ting Og selvom det var forskellige sygdomme Børnene havde Så det der liv på hospitalet Det der lidt isolerede liv Blev også sådan en fællesskabende faktor Ja, så det blev faktisk super fedt Og jeg lærte pileflæt Og øh, perler Og sådan nogle ting Så det var sådan, sådan Ja, det var en mærkelig Som sådan, sådan lidt en lomme Fordi ja, det, det var ikke sådan noget jeg normalt Det laver super meget Men det blev også okay Altså det blev fint At der bare gik tid med det Ja, uh, yeah. så det, det fik vi i tiden til at gå med og gå der i. Vi noget der i halvandet år, øh, hvor, hvor det sådan alt kørte rimelig fint og kalde havde egentlig ikke så mange fraværsdage, fordi så meget var vi heller ikke indlagt med og sådan noget, og så meget sygdom havde han egentlig heller ikke. Men efter halvandet år efter han blev transplanteret begynder han at sådan skande lidt, altså sådan det var hen over efteråret. 17. Så det var sådan, vi gik lidt ind i en ny sæson, eller sådan. det blev efterår, og sådan, hans næse løb lidt mere. Og, øhm, ja, han, Kalle spiste aldrig rigtig meget, særligt efter han blev transplanteret, fordi de fik så meget medicin. Så lægen sådan, det er nok nogle bivirkninger, men han stoppede næsten med at spise straks stadig lidt, men ville gerne bæres ofte, og blev vildt tynd. Altså man kunne mærke på ham, han sådan, når man løftede ham, blev han lettere, og man kunne begynde at mærke sådan lidt, Ja, sådan knoglerne på en anden måde, og så havde næsten altid uld på. Det var sådan, det var lidt mærkeligt, men vi var til virkelig mange kontroller på hospitalet og hospitalet, selvfølgelig, og de sagde sådan, der er ikke noget i vejen, altså ikke noget, de kunne se i hvert fald, altså have ingenting i blodprøverne, og så lavede de sådan nogle biopsier, hvor man bliver lagt i, eller kalle bliver lagt i narkose, og så kan man ligesom gå ind gennem blodårene, og så tage et lille stykke af hjertet, det er sådan muskel, så den, kan man sanges, og der kan man så øh, undersøge, om der er afstødning, altså om kroppen er ved at Afsted i hjertet, og det siger de også, det var der heller ikke, og sådan, så de, de kunne ikke helt finde, hvad der var i vejen, men et eller andet var der i vejen, øhm, og så over jul og nytår, 17-18, bliver han så indlagt med lusingesyge og så tænker de, det har nok været det, der ligesom har været undervejs, og vi er indlagt i en 14 dage, hvor han slår helt ud på hele kroppen, og det var sådan rimelig meget, men så får han det faktisk også fint bagefter, og så var vi sådan, godt nytår, og det var nok bare, det, der var i vejen. Og vi har så planlagt sådan en, sådan en biopsi af hjertet i start, midten af januar, øh, når han sådan helt er kommet så over den der Lusing syge. Og øh, det er en tirsdag, vi har den aftale, men i weekenden op til, så begynder han også sådan at kaste op, og han øh, ja, han sådan er lidt svær at snak, og så komme i kontakt med en gang, og han sover meget tungt og sådan noget. Og så øh, om mandagen da jeg vækker ham om morgenen. Han får sin medicin og sådan noget, men han falder i søvn igen, og så vækker ham til frokost, hvor han er svært at komme i kontakt med. Altså, han reagerer ikke rigtig på høje lyde, og hvis man... Hans pupiller er også rimelig store, men... Så vi kørte ind, jeg har i kontakt med vores kontaktsygeplejerske, der om mandag ind, og siger, jeg ved godt, at vi har en aftale i morgen, jeg ved godt, de siger, at der ikke er noget i vejen, fordi vi havde været til blodprøve senest om fredagen, men jeg var sådan, det er altså mærkeligt, og nu er han også svært ved at komme i kontakt med ham, og bilerne bliver større, og så sagde vi, når vi skulle komme ind med ham. Mm. Øhm, men ja, det var lige så hurtigt, da jeg nærmest kørte, så jeg tog ham med, lagde ham ned i bilen, sådan nærmest bare på bagsædet, så drønede ind til ridet, øhm, hvor han også, altså... Han forstår nærmest ikke, at jeg tager ham ned i bilen og sådan noget. Det er vildt ubehageligt. Jeg kan huske, at han ligger sådan på bagsædet i bilen, og der sådan, han hoster også sådan lidt blod op, øhm, mens han ligger der var sådan vild panik bare hele vejen ind til ride, hvor de så står klar. Øh, og tager imod ham op på afdelingen, på børnehjerteafdelingen, og ligger ham i en seng, og så tager de egentlig over og kører ned på intensiv med ham. Øhm, og jeg bliver så tilbage på afdelingen med kontaktsygeplejersken, og hans far kommer også derind, som jeg har skrevet med i løbet af dagen. Øhm, så ser vi ham faktisk først en hel del timer senere. Tre, tror jeg. Og det viser sig, at de er nede på intensiv og har svært ved at i ham. De kan simpelthen ikke finde blod over. Og, fordi vi gerne lægge ham i, altså i sin hjerte maskine, så den trækker vejret for ham, og pumper blodet rundt i kroppen for ham. Men for at kunne gøre det, skal du de ligesom kunne stikke ham. Og det er simpelthen muligt. Og i den proces har han så fået at hjertet stoppet, og han er blevet at han har fået en hjerneskade, eller sådan. men de kan ikke sige sådan helt, hvor omfangsrig den der hjerneskade er endnu, men nu har de fået lagt ham i hjertelungemaskinen, de har fået startet hjertet igen, og fået lagt ham i hjertelungemaskinen, der om mandagen. Og så de der næste par dage, sådan lidt underligt der tirsdag, onsdag, fordi at de har ham liggende, sovende i den der hjertelungemaskine og håber på at den det er noget med at børn som bliver skadet på hjernen så kan det ligesom gå begge veje enten kan det være sådan det bliver værre eller også så kan det ligesom gå lidt i sig selv det er noget med at hjernen er sådan lidt mere er ikke udviklet, så det kan ja. være svært at sige øhm, men der er sådan flere og flere organer der ligesom begynder at sætte ud så da vi kommer til tirsdagen, så har ligesom i dialyse fordi så er nyrerne også sådan lidt sat ud og det tegner jo heller ikke så godt og sådan. Så det er sådan, men der er ikke rigtig nogen der kan sige noget nu men de håber selvfølgelig på det bedste, eller sådan. Og han vågen? Nej, han var ikke, Altså siden han... Vi kom ind der om mandagen, eller faktisk siden jeg kørte hjemmefra med ham mandag, ja, han, ikke har han ikke været vågen. Og altså, ja. sådan... Øh, og lad os lige snakke om dig der. Hvordan, øh, hvordan har du det i på det her tidspunkt? Jamen, jeg tror, der er sådan lidt... der jeg kører hjemmefra, og det er totalt surrealistisk, det der med at køre igennem sådan, Københavns gader, og eftermiddagstrafikken går heldigvis lige det bliver myldetid, men det var bare med sådan... Kalle, der ligger på bagsiden man kan ikke komme i kontakt med ham og det der blod og sådan kom man det var fuldstændig surrealistisk altså, du kører bilen her alene ja ja ja og det tænker også bare det skulle jeg jo ikke altså de skulle have sendt en ambulance eller et eller andet men der var ikke heller ikke rigtig nogen der vidste der ringe en kontakt og det var nok også lige så hurtigt at jeg nærmest kørt der ind men det var bare altså ja jeg ved ikke rigtig, hvordan jeg sådan helt nåede der ind jeg kan også ikke hvordan jeg føler mig helt tilfældig bageringspladser løber sådan med ham i armen der ind og møder sig bare en helt tilfældig værd på gangen der godt kan se på mig at den er vist ikke helt god og hun så Kalle på nogen, og jeg sådan, nej, nej, vi har en aftale, så løber hen til elevatoren der i opgang 5, og så bare op på den afdeling, som vi har gjort så mange gange før, ikke? Øhm, Men det var, altså, fuldstændig, altså. Kan du også få det tænkt? Nej, altså, jeg tror bare, jeg, jeg skal ja. Altså, jeg skal ind, jeg skal overlade ansvaret til nogen andre. Altså, fordi jeg både alene med Kalle, hans far boede på et andet sted, men jeg har aldrig været sådan bange for at være alene med ham. Altså, sådan, jeg har heller aldrig sådan følt sådan, åh, er det nu okay med medicin og sådan noget? Men jeg kan huske den mandag der, det var første gang, eller sådan søndag aften til mandag, hvor jeg var sådan lidt, jeg havde ikke lyst til at være alene med ham. Og så sådan ansvaret begyndte at være sådan, ja, lidt for meget, eller sådan, jeg kunne godt mærke, at det var noget andet, end det sådan, plejede at være, eller sådan. Så det var helt vildt rart, da vi så der ind, hvor hende kontaktsygeplejersen tager imod mig, og man ligesom bare kunne sådan, så, nu bliver der nogle andre, mm. nogle der er uddannet til det, der har ansvaret for ham. Så ja, turen var forfærdelig, men var rart at være derinde, også fordi det sådan Ja, yeah, det er også det sted, der altid sådan har været trygt for mm. os. er altid taget sig af ham og os. Ja. Så det var super rart at komme der ind. Ja. Øhm, yeah. Og så går vi i de der dage og bare håber, og ingen kan sige noget, også fordi der er ikke så mange børn, der så er blevet transporteret før heller. Så altså, det var bare. Der var ikke rigtig nogen, der sådan rigtig kunne sige noget. Der var heller ikke nogen, der kunne han var jo så dårlig at man kunne jo ikke som sådan lave nogle af de der biopsier på ham, så man kunne ikke helt finde ud af hvad der helt var i vejen, så man kunne heller ikke helt finde ud af er det noget vi kan medicinere eller hvad skal vi gøre det? Og ved jo, det? det er meget alvorligt. At I kan I mærke altså grænsen af alvorlighed. Ja, ja, altså okay. Kelle har ikke været på ja, det før. Han har været på hjertelungemaskinen ja, i forbindelse med de operationer han har været igennem, men han har ikke været i hjertelungemaskinen lungemaskine før. Altså sådan der har de bare måske lagt ham i respirator, som lige trækker vejret for ham i nogle dage eller længere perioder, men ikke diskideret både trukket været for ham og, og pumpet blod rundt i kroppen for ham og, for og de der dage der hvor du går vender hvad, hvad, hvad går ikke imod på det? ja der tror jeg det er sådan første gang vi tænker at vi godt kan miste ham altså sådan både mig og hans far Æm, Vi snakker ikke super meget om det men jeg tror at vi begge to er klar over at det er sådan ja der er en risiko for at han ikke kommer ned hjem og ellers er den anden risiko også at han vågner op altså en form for hjerneskade, der ikke man kunne sige hvor meget Men de kunne i hvert fald sige, at han var hjerneskade Altså ikke i, i hvilket omfang Om de havde sat sig på talescentret Eller ja, bevægelse eller sådan noget, Men de kunne i hvert fald sige, at hvis han kommer med hjem Bliver det heller ikke som han var før Så det var vildt svært Også vildt svært at være i Også for os begge to sådan, og ja, Han svarer der altså, Også fordi vi ikke havde som sådan, sådan noget at forholde os til Altså vi gik bare og ventede I de der dage for at finde ud af, ligesom, hvad, hvad var omfanget af skaderne, eller hvad man siger. H hvad gør man, når man sådan venter? Hvad laver man? Øhm, sad meget bare, altså bare afdelingen. Det tror jeg altid, jeg har gjort meget, når vi har været indlagt. Bare siddet. Altså sådan, øhm, ja, de afdeling, hvor det kun er kun ja, børn med hjerteproblemer. Så der var jeg rigtig meget og skrev en del, jeg har skrevet sådan dagbog for den dag, Kalle blev indlagt, så det sad jeg meget og gjorde. Og så var det bare rart at være på afdelingen, så man var i nærheden. Altså sådan enten inde på stuen, hvor Kalle var, inde på intensiv, eller simpelthen på afdelingen lige ved siden af, som var dagsafdelingen. Så også hvis der kom en læge eller et eller andet, det var bare sådan, det var føles betryggende bare at være der. Øhm, jeg har også snakket rigtig meget med vores kontaktsygeplejerske, og så nogle af de sygeplejersker, som havde kendt Kalle siden vi blev indlagt øh, første gang. Ja, øh, og det var virkelig rart Altså vi havde lidt familie sådan, på besøg Men jo ikke noget særligt og... Altså jeg tror ikke lige vi havde behovet for det Heller sådan, og sådan. Men der var nogen forbi og sådan se ham Men han var jo heller ikke vågen Og det var jo ikke en rar situation Så, øh, så det var ikke der der kom sådan allerflest Det var mere det var indlagt første gang Hvor det jo var mere sådan Det gik fremad for hver gang ikke? Eller sådan, øh. Og var der slet ikke nogen fremskridt i de her to dage? Nej, nej, altså, tværtimod. Ja. Altså sådan, men det var sådan de, de tilføjede nærmest flere ting. Ja. Øhm, det så var, jo, der var flere organer der sat ud. Ja, og de gav ham mere medicin. Så, så skulle der blod for tyndne, så var det noget der fik hjertet til at trække sig sammen. Og så han lå jo hele tiden i at så det vil også sige der var ikke noget tidspunkt. Altså, man kunne godt komme ind og tro at han Altså, de ser jo, han ser jo levende ud, eller hvad man siger. Altså, øh, brystkassen går jo op og ned, øh, men i princippet, så trækker han jo ikke været selv. Han pumper heller blodet rundt selv, og det var svært at forstå. altså øh, Og sagde de også, at det ville, mente mene, de, at han ikke ville kunne selv? Det sagde de ikke noget om endnu. Nej, okay. Nej, altså, sådan, det var der ikke nogen, der kunne sige noget om. Nej. nej. Øhm, men han lignede jo... Så selv i hvert fald i starten, i løbet af dagene, begyndte han at oprubbe mere væske. Så det så han sådan lidt mærkeligt ud. Men i starten lignede han jo selv, det lignede jo, hvis du trak det der jælp ja, ud, så kunne man nærmest bare tage ham med hjem. Mm. Altså sådan føltes det i hvert fald, ikke? Øhm, så det var svært at forstå, at... Ja, han var så dårlig, ja. eller sådan. Øhm, og vi får installeret os også på patienthotellet over ved siden af, hvor vi sover. Og der er jo ikke helt nogen, der rigtig ved, hvor lang tid vi skal være der. Så vi... vi altså... Vi tager bare ting med, og er der der, der tirsdag og onsdag. Øhm, og onsdag ringer de så onsdag aften, efter vi har forladt, øh, øh, jeg tror det var klok 11, de ringer, så vi har været derovre i løbet af dagen, og vi havde ligesom sagt godnat, eller hvad man siger, var gået over til os selv, og så ringer sygeplejersken over for intensiv onsdag aften klokken 11, vi skulle komme over, at det var det så værre ud, tror jeg det var det hun sagde, eller det blevet værre, eller sådan så vi tager over på, altså oh, vi kan gå lidt over jo patienthotellet ligger lige ved siden af mig og hans far. Og så har de haft en neurolog over, som står på afdelingen og siger, at de har tjekket ham. Øhm, at, altså neurologen har tjekket hans hjerne, og der ikke er noget, der er forenligt med liv. Øhm, sådan han formuleret. Ja, han siger, at der ikke er noget, der er forenligt med liv. Jeg tror det er sådan en, sådan en Yeah. Man siger det på, altså sådan, jeg yeah. kunne også sige, at han er ja, hjernedød, eller yeah, man siger, yeah. ikke? Men altså, så hans vurdering er, at der ikke er noget, der er forenligt med liv. Hvad, hvad går igen, Hvad tænker du? Vi bliver sindssygt ked af det. Ja. Bare sådan, ja. Er det der, det hele går i stykker? Håbet og... Ja, det, ja. Ja. Ja, det er det. Fordi de andre dage, selvom vi godt vidste, så, altså, det så, så, så skidt ud, eller sådan, mm. og at vi aldrig rigtig var blevet lovet noget, altså læger lov generelt ikke noget, men Ja, de havde heller ikke været sådan super optimistiske. Det var også svært, når der blev ud med at komme flere og flere ting til. Men, men da ham i urologen var der, eller sådan, og der var også nogle andre læger der og sygeplejersker om aftenen, men det var ligesom ham, der gav os beskeden, øhm, der, der sagde de også, at altså, der er ikke mere, vi kan gøre. Mm. Ja, men der er sådan nogle... Og det var så klokken 23 om aftenen, så det var lige til natten. Øhm, og så siger de så, at der skal gå 12 timer, og så skal der komme en ny neurolog uafhængigt give den samme besked før man ligesom erklærer ham død eller sådan. Så vi den nat bliver vi på stuen, der han havde sådan en ene stue på intensiv, hvor at Kasper, hans far og jeg på skibslen sover hos ham i sengen. Øhm, eller så sidder vi sådan ved siden af og så får vi ringet til min søster derom at hun har gået i seng, så hun tog ikke telefonen, men mine forældre gjorde. Øh, og de kom ind og der var sådan en stue lige ved siden af, og de fik lov at sidde. Jeg tror, de sad sådan op og ned hele natten øh, i rummet lige ved siden af. Og så fik vi ringet til Kaspers og De var ude at rejse. Jeg kan ikke huske, hvor de var henne, men det var sådan, hvor de tog et par døgn og kom hjem. Men vi fik ringet til dem, og de begyndte så at få arrangeret flybilletter hjem. Så det var sådan en lidt lidt mærkelig nat, også fordi jeg tror, på det andet tidspunkt havde vi måske bare tænkt sådan eller, der var ikke nogen, der havde i situationen før, så jeg tror også, vi havde tænkt sådan, nå, men så, så hiver man nok bare stikket-agtigt. Altså, vi havde travlt med sådan på en eller anden måde for folk ind, fordi jeg tror vi havde måske tænkt, så dør han i løbet af natten, mm. eller det var sådan, det var lidt... Så ja. folk kom for at sige farvel? Øh, ja, eller de kom for at være sammen med os. Altså, vi ja. ringede og sagde, at jeg tror, jeg sagde sådan noget, Kælde er død, eller skal dø, eller sådan til mine forældre, I skal komme, eller sådan... Så de sad der hele natten Men der skete ligesom ikke noget Altså der sker jo egentlig generelt heller ikke ting på hospitalet om natten Nej. Hvis man kan undgå det Altså ikke noget planlagt jo eller sådan. Så, øhm Nej det hele lidt vel op til At der skulle komme den der uafhængige Ja dagen ja. efter klokken 12 Tror jeg de blev sådan lagt til øhm, Så vi er der bare hele natten sover lidt, er lidt vågne Ligger på skift Hos ham i sengen øhm og venter egentlig bare på, at det bliver morgen, og ligesom, at dagen der på hospitalet starter op igen, at lægerne begynder at møde ind, og sygeplejerskerne og sådan, får en idé om, hvad skal der så ske nu? Eller sådan... Hmm. Ja, og da de kommer ind der, får man efter, kommer vores kontaktsygeplejerske, og snakker med os. Øhm, Når jeg kan huske på afdelingen, ned ved siden af, var der en af vores tætte sygeplejersker også på arbejde, så hende var jeg også noget at snakke med der om natten. Øhm, Ja, og hun siger giver så beskeden til kontaktsygeplejersen om morgenen, som kommer ned, eller de vidste jo også godt, men hun kommer så ned til os der, da hun møder på arbejde, og får snakket igennem, sådan, hvad kunne vi så godt tænke os den dag skulle indholde. Altså, var der nogle ønsker, havde vi brug for at snakke med nogen en præst? Eller, altså sådan, er der nogle ting, nogen vi jo gerne have et aftryk? Eller, jeg tror, hun var sådan, er der nogle ting, I godt kunne tænke jer, der skal ske i dag? Øhm, eller hun sagde, at det skal I tænke over, eller begynde at tænke over. Ja, og så går formiddagen egentlig bare øhm, til ham i kommer der ved 12.00 og giver den samme besked. Øhm, og da han giver beskeden der kl. 12, øhm, begynder vi så at, at lave de aftaler, vi har brug for. Det var sådan noget med, at vi gerne selv vil give ham tøj på og bestemme, hvad han skal have på. Og jeg, kan faktisk ikke, jeg tror, nej, jo der kommer vist en præst forbi, som vi snakker med kort. Vi beslutter os for at vi ikke vil vente På at Kaspers forældre kommer hjem De skulle også overveje om vi ville vente et døgn mere For at de kom hjem og kunne være med Og det besluttede vi os for at ikke at gøre Altså at vi gerne vil have at, at det ligesom sker den dag at vi ikke vil. Det er jo i hvert for hårdt at skulle være et døgn mere mm. På hospitalet um, Han er jo i princippet død altså, det ja, Og i alle de her dage Siden igen at du altså, satte dig ind i bilen Der med ham altså, Der har jeg da ikke været kontakt til ham jeg vil. Nej, nej. nej, vi nåede til torsdag nu så det var onsdag nat-aften, at vi får beskeden første gang. Ja. Og nu er vi så ved torsdag formiddag. Ja. Øhm, og så for formiddagen i løbet sådan et tidligt eftermiddag, begynder vi så at gøre alle de her ting, som mm. vi godt kunne tænke os. Vi har fået nogle venner ind os, som vi godt vil have. Jeg også er der sammen med os. Mine søster er kommet ind, øh, og mine forældre er der stadigvæk. Så dem snakker vi sådan lidt med. Øhm, og jeg kan huske, formiddagen går vi også fyldt med sygeplejersker, der kommer forbi, og sådan... Der er jo rigtig mange af dem, som har passet kan eller... Ja, det var sådan også fordi vi var indlagt så længe og så ofte transporterer man heller ikke børn, så det var sådan det var sådan lidt sådan et stort ting på afdelingen. Ja, så det var at husk der var super mange der kom forbi os, og bare var sådan ja kondulerede eller hvad man siger. Mm. Ja, og det var egentlig meget rart. Sådan. Er der generelt også tryghed forbundet med de sygeplejersker. ja, ja. ja. Ja, de har bare været sådan, med i det hele, ja. altså nu lyder det måske som om, at det der transportationsforløb var sådan rimelig kort, eller ja, det, også, måske det, ikke, det var ikke en problem men der var over super mange ting ja. forbundet med det, ja. øhm, som måske jeg lidt nu, men ja, så de var der også i nogle stunder, som var svære, også i den mm. tid, hvor vi fandt ud af, at han var syg og sådan noget. Ja, ja de har været nogle voksne, der har været tæt på Kælle, ja. ja. så altså har gjort ham glad og været noget for ham. Jeg har været sammen med ham, altså vi var indlagt på intensiv et par måneder også, altså hvor han jo bare var mm. æh, hele døgnet, ikke? Øhm, ja, så det, det er sådan dagen egentlig fyldt med, jeg, jeg husker ikke så meget andet, end hvad vi egentlig sådan, jo, vi snakkede også med et par læger og sådan noget, men ja, så slutter vi af med, at vi sådan, inden vi sådan helt trækker stikket og sådan noget, så øhm, er mig og Kasper alene med ham, efter vi har givet ham tøj på, det er tøj, vi gerne vil have, som sygeplejersker til at hjælpe Fordi der var sådan rimelig mange ledninger Og vi siger, at vi gerne vil have fjernet mest muligt Så er der kun det mest nødvendige tilbage mm. Altså sådan altså, Ja, den respirator i næsen Og det medicin, der får hjertet til at trække sig sammen Og pumpe rundt og sådan noget Men de får fjernet alt det unødvendige Eller alt det, der ikke mm. er sådan behov for længere øhm, Og så får vi givet dem tøj på Og så har vi, jeg kan ikke huske, hvor tror jeg, En halv times tid, hvor vi bare er sammen med ham begge to, eller sådan, vi læser for ham, eller, ja, snakker med ham, eller sådan, med hinanden. Og så kommer Alvorsen, eller den håndfulde venner af mine forældre ind på stuen, og min søster, og så den sygeplejerske, der ligesom er sammen med os. Og så sidder jeg med ham, og så øh, sidder Kasper ved siden af, og så øh, slukker hun for medicinen, og trækker respiratoren ud af næsen på ham, og så går der ja, yeah. Jeg tror, et par minutter, fire minutter eller sådan noget. Og så, så er han død. altså sådan. Jeg kunne ikke sige at sådan, hvor han væk eller sådan. Man kan ikke sådan helt. Altså, det er ikke fordi han fængt nogen spjelt eller noget. Mm. Så men man kan så se, kort tid, når siger det begynder at hans næse eller hans mund at blive blå. Mm. Så der kan vi godt se, at han er død, men hun når sådan i sig, hvor hun kan jo se på sådan på den der hjæret måler, at det ikke slår mere. Ja. Og hvad sker der i dig? Og hvad sker der i dit rum? Ja, det føles bare sindssygt uvirkeligt. Altså sådan... Så, så, så er han der bare ikke mere, eller sådan... Ja, altså jeg sidder jo stadig med ham. Eller sådan... Ja, altså det er, sådan, det er sindssygt smukt, ikke? Det altså, sådan, der, der er sådan, der er en ro og sådan noget, men også bare sindssygt, sindssygt mærkeligt. Og så altså, får både Kasper og jeg sådan... Vi skal bare... Altså, vi skal hjem. Vi skal væk. Fra det her sted. Altså ikke for Kalle, men bare sådan fra stedet. Altså det var som om, at... Det havde bare fyldt så meget de sidste dage. og sådan. Uh -huh. Vi ved bare brug for at komme ud, altså sådan trække vejret på en eller anden måde. Uh -huh. yeah, så vi ligger ham over i sengen på, på, uh -huh. af, øh, på stuen der, hvor han skal blive liggende, fordi han skal ser dagen efter, så de kan finde ud af, hvad, hvorfor han er død eller sådan. Ja, uh -huh. uh -huh. yeah, og vi får også tilbud, at vi må gerne blive der, og vi må gerne sove der og sådan men det er der ikke nogen af os, der sådan har lyst til... I, på daværende tidspunkt. Ja. Øhm, så vi tager. Jeg tror, Kasper tager hjem med nogle venner, og jeg tager med mine søster tager med mig hjem. Øhm, jeg bor sådan et kvarter fra, fra Ride der. Så vi tager hjem, og det var bare også bare sindssygt mærkeligt. Altså, at skulle køre hjem. Jeg tror endda, jeg kører hjem selv, for det ikke skal være løgn. Altså sådan og det der med at komme hjem til et hus, hvor han ikke er? Ja, yeah, men alle hans ting er. Yeah. er sådan, og jeg tror, at min søster var jo sådan noget hjem lidt før mig, og hun havde sådan i god mening, flyttet hans jakker ud fra gangen, kan jeg huske, eller sådan, mm -hmm. bare sådan, så det første, jeg så, når jeg kom hjem, ikke skulle være sådan en gang fyldt med hans overtøj, eller sådan. Men, men ja, det kan jeg ligger ikke sådan rigtig mærke til så meget, altså jeg er hjem og, og sover, altså, der kommer hjem. Øhm, men vildt, vildt underligt, og sådan, ja, Altså fordi Kalle, jeg har jo alene. Altså der var bare os. Så der var ret stille. Øhm, og min søster sover der så den nat. Og laver mad til mig og sådan noget, Og så kører vi så ind på hospitalet dagen efter. Øhm, og Kaspers forældre er kommet hjem. Og Kalle er blevet lidt øh, i løbet af formiddagen. Så vi kan få lov at se ham igen. Og de har givet ham det samme tøj på, som vi havde givet ham på. Og man kunne slet ikke se, at de havde haft åbnet eller sådan. Øhm, Hvordan var det at se ham der? Altså, jeg ved ikke, jo hvor hurtigt det går, men jeg ved jo med erfaring fra at have set min lillebror, at de ændrer sig også lidt, altså når de dør, i forhold til, hvordan de ser ud i ansigtet og sådan noget. Ja, han var stadig sådan rimelig hævet, men det var han jo i forvejen, det var, vi så ham til sidst, fordi han havde så meget væske. Ja. Og så blev de jo også lidt hævet af alt det, altså også med obduktion, og sådan noget, det var sådan skubbet ligesom lidt op mod ansigtet. Men det var faktisk okay. okay. Altså, det var rart nok at se ham. Øhm. Og kunne du røre ved ham? Ja, ja. Uh, og det gjorde vi alle sammen, Kasper's forældre gjorde også. Og han, jeg tror vores søskende var med og sådan noget. Og det gjorde vi alle Altså sådan Ja. Og så, så, ja, så går der. Jeg tror, det er heller noget helt underligt, som jeg ikke helt kan huske, men i hvert fald husk min søster. Og Kasper's søster står for meget af det praktiske. Um, og vi ser ham igen i kapellet, inden de kører med et sted, hvor han ligger i sådan en lille kiste. Um, og har stadig det der samme tøj på, og vi har så givet ham øh, en dy, Jeg tror, han, han har fået en dyn med fra hospitalet, hvor vi han havde sådan noget, det var børnesen, tøj Og så lagde vi nogle ting ned til ham i kisten. Øhm, noget af hans legetøj, nogle breve, sådan nogle forskellige ting. Og var samlet sådan, ja, øh, noget familie og nogle venner. Øh, og, bare sådan, og så var jeg alene med ham også der i kapillet. Bare sådan 10 minutter eller sådan noget. Og det føltes sådan, det var meget rart. Eller sådan, også fordi kalder og jeg jo mig tiden bare var os. Mm -hmm. Altså sådan, ja. Så det føltes meget rart. Det der med, at jeg lige var der alene. Eller sådan ikke omgivet af venner og familie og sådan men Eller de sad jo så lige ude på den anden side af, af væggen der, ikke? Men det var bare meget rart. Bare hvad havde med dig? Ja, yeah. ja. Yeah. Yeah. Ja, så det var sindssygt rart. Og så var det ikke pællet sidste gang, du stod ham? Ja, ja hvor øh. det er ikke også surrealistisk ligesom. Jeg kan huske det der med at vide at, at på den ene side Så er det også som om at, at det næsten er begrænset Hvor længe ens krop kan holde ud og være derinde Også fordi de er der jo ikke Men de er der alligevel eller sådan, og, ja. Så man ved jo godt at det skal slutte på et eller andet tidspunkt Men jeg kunne bare huske at det var Så vanvittigt at tænke på At når jeg går nu eller ud derfra Så kommer, jeg ikke til, så kommer jeg aldrig nogensinde til at se dig igen Ikke engang det der er tilbage er der, ikke? Jo. Ja og i vil jo give hvad som helst Også for at have Holdt ham lidt længere, eller ja, siddet med ham lidt præcis. længere. I dag ville jeg også sådan tænke, at jeg skulle have på hospitalet dagen, der om aftenen, eller sådan, da han døde, men jeg kunne simpelthen ikke i øjeblikket sådan være i det, men ja. i dag ville jeg jo give hvad som helst, -agtigt. altså for mm. det, så det var sådan, det er, det er helt vildt mærkeligt, at det er bare også den der, åh, oh, kiste, han skulle ligge i, eller sådan, altså at det sidste gang, man ligesom ser han den der helt lille kiste. Ja, helt forkert. Ja, det var helt, helt forkert, eller sådan. Øhm, ja, og hverken Kasper jeg, eller jeg sådan, ja, trone eller jeg er heller ikke medlem af folkekirken og sådan. Så, så det var også bare svært at finde ud af, hvad så? Altså, vi havde aldrig rigtig snakket om, hvis kaldt døde, hvad skulle der så ske? Altså, så det var også bare sådan helt vildt underligt, fordi man så ikke havde de der lidt uskrevne regler for, for hvad så? Altså sådan, øhm, så vi skulle finde ud af, hvad skulle der så ske? Altså, efter... Æh, kapellet der. Der var ikke nogen der havde behov for, at der skulle foregå noget i en kirke. Der var ikke nogen, der havde behov for, at der skulle være en præst, eller at vi skulle sige noget, men det var også sådan, det var ligesom også bare mærkeligt, hvis der ikke rigtig blev sådan markeret noget. Hmm. Så vi besluttede os for at øh, holde sådan en nedsættelse, og bliver begravet på på Kirkegård hvor vi sammen med ude at finde sådan et fint sted. Det var sådan en urnefællesskab, tror jeg, det hedder. Så han har ikke sådan set egen gravsted, man har ligesom sådan en plade i mm. sådan et fællesskab eller noget. Og den dag urnen bliver sat ned, øh, vælger vi så at mødes derude. Sådan de venner og familie, der har lyst til at komme. Og så mange af de forældre fra den børnehave, vi kigger i. Og det bliver ligesom sådan, ja, den markering. Sådan Vi vælger at holde, vi synger nogle børnesange, som er hans sådan, yndlingssange. Og jeg, jeg tror måske, at hans farmor siger noget. Og muligvis også, at jeg gør tror jeg, og så bliver den der urne bare sådan ligesom sat ned, og det er det, der sådan bliver markeret der, og så tager vi så hen bagefter til sådan noget lidt kravøl mm. eller sådan, men det var vildt svært, altså vildt svært at finde ud af, hvad skal vi, og hvad passer til os, og ja. hvad har vi lyst til, altså sådan. Øh. Har du også kun mærke det efterfølgende, at det har været svært, hvor gå til, altså for jeg ved, at hvis du er kristen, er der jo meget sådan støtte og Ja, at finde i kirken, og det er et rigtig fint rum at være ked af det i. Og ja, har det, er det også noget, der har fyldt efterfølgende? Øh, ja, det kan godt være svært nogle ja. gange. Altså sådan, øh, Kasper og hans familie vil meget gerne have sådan en plade på, der hvor Kalle blev lagt ned, hvor hans navn står på. Mm. Og dagen han dør, tror jeg nok. Øhm og i starten var jeg sådan, det er da fint, men det var ikke noget, jeg havde behov for, men det var helt i orden, hvis de gjorde det, men i dag er jeg faktisk glad for det. Det er rart at kunne gå hen et sted, ja. og når jeg kommer kigge sådan noget, hvor hans navn er, som sådan majslød i sten mm. Så sidder jeg nogle gange der, ellers så går jeg bare en tur på Vester. Det er ikke altid, jeg bliver siddende der, eller sådan. Øhm. Og det er faktisk rigtig rart i ja. dag. Nu er jeg rigtig glad for det, hvis det var mig, der skulle have taget beslutningen. Da kaldte død, havde der ikke været noget. Jeg tror ikke engang, der havde været en grav. Altså så havde jeg nok bare været sådan vi stod jeg ham ud et sted eller et eller andet Det var ikke et behov, jeg havde som sådan øh, Men jeg er vildt glad for det i dag At der var nogle andre, der havde det behov Så vi har et sted at gå hen i dag yeah. Ja, det er Nævlin, du har, Hvor gammel er du, der er du? Der er jeg øh, 28 Okay, så du har været Mor i fire år Du har ikke været på arbejde i et stykke af de fire år Du har mistet din, din søn Ja yeah. Hvor er du hen efter det her? Jeg får et halvt års årlov, hvor jeg er hjemme. Og der bliver det så sommeren 18, og så starter jeg på RUG igen. Hvor jeg er studeret og skulle skrive mit special. Jeg kunne ikke få lov at udskyde mere, fordi jeg havde udskudt så meget. Det er godt nok at komme tilbage ja. til... Så jeg var jo bare sådan, så starter jeg jo bare. Eller sådan, der er jo ikke andet at gøre. Og, og så... hvad med det her halvår? Hvordan har du det? Jamen, det er sådan en mærkelig blanding af, at jeg er sådan i chok, tror jeg, sindssygt ked af det, græder rigtig meget, øhm, at det er sådan et meget uvirkeligt, og samtidig så har jeg fået en kæreste nogenlunde samtidig med Kalle Dør, så der er der også virkelig mange sådan nogle lykkelige følelser i nogen, sådan på nogle tidspunkter, så det, så det er en et sindssygt ja, sindssyg mærkeligt halvår, altså hvor at jeg kan være helt vildt glad og helt vildt lykkelig, og så kan jeg bare være sådan helt vildt ked af det, også sådan uden rigtig sådan at kunne sætte ord på det, eller sådan. Der må også have bare været sådan et rent altså praktisk tomrum, fordi at alt din tid jo har gået yeah. med at være sammen med Kalle. Altså jeg tænker på en anden måde end, yeah. end, end ellers jo, fordi selvfølgelig er folk vant til at være sammen med deres børn, men du har jo været vant til, at det var det eneste. Ja, yeah. og det var det virkelig vildt underligt. Det kan også bare huske, at Altså, den daglige omvældning var større for mig end for Kasper. Ja. Altså, fordi Kasper stoppede så også på sin uddannelse og sådan noget, men han havde ligesom en anden dagligdag og en anden hverdag, hvor at det havde jeg ikke. Altså mm. sådan, øh, og det var det, jeg var vant til at gøre. Altså, øh, stå op og være sammen med ham og passe børn. Altså sådan, det var hele dagen roteret ligesom rundt om, hvornår han skulle være forskellige steder, hvis ja. vi skulle på hospitalet eller i børnehaven eller sådan noget. Så det var vildt underligt, at... Alt blab blev ændret, og det føles også altså virkelig uretfærdigt på en eller anden måde. Altså, sådan, det var virkelig bare sådan en underlig følelse. Uh, også fordi man jo ikke selv havde valgt det. Altså, sådan, der var udsigt til, at Kalle skulle begynde at starte i en, en, en almindelig børnehave, hvor jeg skulle aflevere ham, men så havde det jo været en lykkelig ting. Eller noget, vi selv havde valgt. Det her var jo ikke altså, valgt, at det ikke skulle handle om ham. Sådan, nej. Og får du hjælp i den periode? Ja, lige efter han øhm, dør, jeg tror, et par dage efter, der kommer til sådan en krisepsykolog, som min, tror, det er min søster der fandt hende, og jeg gik et par gange, eller nogle gange og sådan noget, indtil jeg så startede op hos sin psykolog gennem min, min læge der. Jeg tror faktisk, at jeg har nogle sådan psykologer, som taler med min læge, indtil vi starter op. Sådan. Der var faktisk mange, der sådan, øh, støttede op omkring det. Øh, jeg tror at mest, jeg har kunnet bruge de der krisepsykologer, hun var vildt kompetent og var rigtig fint at snakke med. Øh, jeg har også gået til psykologen der i det halve år, men nogle gange. Jeg ved ikke, om jeg ikke var klar til det, eller hvad, men det, det var ikke sådan noget, der rykkede så meget i mig. Det var mere bare følelse som sådan en pligt, eller sådan, Om det er jo nok det, man gør, eller, ja. Yeah. Eller så snakker jeg ikke sådan med så mange i det halve år, altså sådan, jeg tror, min kæreste, det har lidt svært at finde ud af, når jeg så pludselig er i de der anderledes humør, eller sådan, så har han meget sådan lidt berøringsangst, eller sådan, så, nogen keder det igen, eller sådan, mm. øhm, eller, nej, nej, nu skal vi ikke snakke om noget, vi skal ikke gøre en ked af det, eller sådan, så det kunne være lidt svært, og vi snakker heller ikke så meget om det i i familie. Um, mm. Simpelthen også bare fordi, jeg tror, at folk også har svært ved det. Altså, men det gør så ondt. Ja. Jeg ja. Er sådan, både min søster, er min søster og mine forældre, som er det mere sådan, min tætteste familie. Um, og jeg husker egentlig ikke sådan, når jeg tænker tilbage heller, på, at overhovedet har været en dag, hvor vi sådan har sat os og snakket om ham, i det der første halve år. Så sådan, det husker jeg ikke. Det kan godt være, der har været det. Men det er i hvert fald ikke noget, jeg sådan husker, at jeg har en veninde som mistede sin far, da hun var, jeg tror gik i gymnasiet, og hun var været god til at spørge ind. Og vi snakkede meget sammen, det første halve år gik tur, og hun var ligesom den eneste, som ikke sådan havde den der berøringsangst, og sagtens kunne spørge ind. Og... Hvordan var det, når hun spurgte? Var det befriende? Var det... Ja, det var rart. Altså, det, var, ja. det var rart også, den måde hun spurgte ind på, altså man kunne mærke, at hun selv havde været i nogle af de samme sådan, følelser eller situationer. Øh, og så havde hun jo også kendt kalde, altså sådan, har øh, mm. været sammen med ham. Så hun var også god til at sende, at det gjorde Kalle også altid, eller et eller andet. Det lejede vi med, eller sådan. Ja, yeah. så nok, altså nok for min skyld, eller sådan, men, men det var rart. Ja. Hvad med nu? Hvad med her efter det halvår? Øh. Ja, så har vi så ikke i familien familie rigtig snakket om ham. Altså, det, det har ikke, og heller ikke blandt veninder og venner. Øh. Ja, så det har været en stor, ja, jeg ved ikke om det har været svigt, eller om det i hvert fald føltes svært, Og for mig. altså, ja, Jeg snakker næsten ikke med nogen om ham den dag i dag. Jeg snakker ikke med hans far mere, fordi der var, sådan, om der var ikke rigtig andet, vi havde til fælles, og vi snakker ikke sammen den dag i dag, og min familie og venner. Er det ikke noget, jeg sådan snakker om? Men det der med at går, ikke at snakke om, er det ikke? Og, og det kan jeg forestille mig, det vil jeg har, have det hårdt med. Det er der med ligesom at lukke lå på det, som om ja. at, at det skal glemmes, når jeg ser på dig, så vil han jo en kæmpe del af dig. Ja jeg ja, er også det jeg tror, at det fylder meget i min hverdag og i mig selv altså sådan inde i mig. Jeg bare tænker over, eller savner ham eller sådan. noget. Men det er ikke noget, der sådan fylder i, når jeg ses med min familie og det er det, der sådan er svært. Mm. Altså, ja, det fylder så meget ind i mig, men at man ikke taler om det. Øhm, ja, det, med, det kan jeg noget, men det er også det der med, at så kan jeg godt tænke mange ting eller sådan. Men det er også det med man ikke får sagt det højt. føles også underligt. Altså, jeg siger heller ikke hans navn, så ofte for eksempel. Øhm, og det, det, ja, det er bare virkelig mærkeligt. Det kan også bare være vildt svært, fordi. En ting er det der med lige at finde et rum Hvor man kunne sige Høj, Lige nu er jeg ked af det for jeg savner Kalle Men mine forældre siger der i hvert fald Ofte ord på at noget af det de savner allermest Er jo også bare at, at snak om Altså Jonas og i dit tilfælde kalde. Altså ikke nødvendigvis Snakke om sorg og savnet Men også snakke om hvor sød og dejlig han var, og så gjorde han det, ligesom du sagde, at din veninde var god ja. til at spørge ind til, ikke? fordi det fylder os også meget generelt, at folk snakker meget om deres levende børn, og der har mine forældre i hvert fald givet udtryk for, at det er så hårdt det der med, at man ikke kan få lov at snakke om de døde børn. Øhm, yeah. Ja, så tror jeg bare for mig, at det også efterhånden tænke, fylder nu det knap fire år siden, altså til januar det fire år siden, han døde, og det kan godt føles nogle gange, som om han sådan lidt bliver glemt, altså ja. ikke hos mig, altså jeg kan godt huske ham, men nogle ting glemmer jeg alligevel så, når hvad var det nu for en sang, vi sang, eller en bog, vi læste, eller sådan nogle gange. Og så når vi selv heller ikke snakker om min familien så kan det godt... Jeg ved godt, han ikke er glemt, men mm -hmm. det kan være sådan en frygt for, at, ja, at han bliver glemt, når man ikke sådan, taler om ham. Ja. Nicoline, du har en øh, giraffe liggende ved siden af. Er det Kalles? Ja, yeah. øhm, og det var, øh, den har jeg taget med, fordi vi var i Knuttenborg. Sommeren 17, altså sommeren inden han ø, døde mm. Og ø, det, var sådan, det var vildt mærkeligt på en eller anden måde Fordi det var nærmest første gang vi gjorde en af de der ting Som alle andre også gør ja. Alle tager sådan i, det ved jeg ikke, Lalandia og ø, Legoland og Knudtenborg sådan, Men vi kunne, vi kunne tage Knudtenborg, fordi vi sad der i bilen Og det var udendørs og sådan noget Så det var en ting han gerne måtte mm. Og der køber vi den her giraf ø, Som jeg har taget med Og den har han så med hver dag Hvordan synes du alle det var at være i Fantastisk, og det dyr, og der var sådan noget Lejland, og det var, bare, altså det var bare Så fedt, at det var noget, vi kunne gøre sammen øh, Og så man lignede jo næsten sådan en normal familie Jeg ja. altså, kunne ikke se på galde han var syg øh, Ja, og det var vildt, vildt fedt Fordi så kunne man også være en del af klubben Af de der irriterende ting, alle børtefamilier gør, ikke? Eller sådan. Mm. Øhm, og så brugte han den, han med hver dag, efterfølgende han holdt den sådan altid på, på halsen. Så nu kan man sådan se, den er lidt mere ro, eller den er sådan lidt, yeah, lidt løs yeah, yeah. i halsen, fordi det var der, han altid holdt den. Og det var sådan, da han så døde, øhm, der havde vi også den med på hospitalet og sådan noget. Og det var som om, at der stadig, man kunne mærke ham lidt i, i bamsen, eller sådan mm. efterfølgende fordi at man kunne mærke, at den var lidt mere ro, der hvor han havde holdt og sådan noget. Så det var lidt som sådan en, ja... Altså sådan noget. Det var ligesom en del af ham, eller ja, det var man stadig... Man, der var han, der stadig... Ja, ja, når man sådan havde den, og både hans far og jeg altså, synes, det var rigtig rart at sidde med den, eller holde den, eller sådan... Fordi han, man stadig følte, at han var her lidt. Altså både fordi man, han, man havde fået den med nogle positive minder, men også det der med, at man kunne se det, hvor han havde holdt, eller sådan... Ja. Har du et billede med os? Ja, jeg har taget et billede med fra hans øh, fødselsdag... Må du fortælle, mig, hvad der er på det? Ja, det er Kalle, da han blev fire år, og så øh, holdt vi fødselsdag for ham, hvor han har fået noget Lego, som han står med. Det er sådan noget Lego Star Wars, øh, som han var sindssygt glad for. Så nogle af de ting, vi også forbinder med ham nu, det er sådan, eller gang det er sådan Lego, så det siger bare vildt meget om, sådan, hvem han er. Og så var det sådan, ja, en af de gode dage, det er sådan, han, det er, han blev fire, tre måneder før han døde, to måneder før han døde, to måneder før... Øhm, og det var bare en vildt god dag Altså han var frisk, og han kunne være med til den fødselsdag og sådan, Så øhm, ja, det er en vildt godt minde om ham og øh, Nu har jeg siddet kigget på en ule på din arm Ja, ja det er sjovt og Den er en del af noget, kan jeg se Ja, det er en repus, jeg har på min øh, underarm Som jeg faktisk fik lavet øh, Før han overhovedet blev syg Jeg tror han var omkring et år Og det er en ule minus UG Plus et L Plus en K Nej Nej, nu ser jeg det helt forkert. Det er en K minus GE plus et L plus en ule minus OG. Så det er en rebus, der giver Kalle. Ja. Og den fik jeg før han døde. Den sidder sådan på min underarm. Så det er også sådan, man altid kan se. Så det, det er nogle gange, jeg arbejder over på en skole med børn, og det er sådan, de altid spørger ind i. Og sådan, øhm, på en måde er det fint. Altså sådan, øh, det er ikke det, der var tænkt, men jeg fik den, altså, det var ikke sådan et. På en måde er det sådan altid synligt, det er på sin vis meget rart, for så bliver der sådan spurgt ind, og det er egentlig også okay. Altså, ja, det tænker jeg også er ja. en måde at, at blive ved med at, at, at få snakket om ham. Ja, og så kan det faktisk være meget rart der med børnene nu, når de spørger ind, fordi de er så lidt mere unvedbare. Ja, altså så de er bare sådan, er det Kalle? Så siger de, altså det er din kæreste. Så siger jeg, nej, det var min søn. Og så er det sådan, nå, hvor gammel er han? Og så siger jeg sådan, men han blev fire år. Og så nogle gange fanger de den, og nogle gange gør de ikke i den der tidsform. Og hvis de fanger den, særlig med de ældre børn, så er det sådan, bliver du så ked af det, da han døde, eller hvorfor døde han, og sådan, men de er meget umiddelbart. Er, er det ikke befriende nogle gange? Jo, mega. Helt jo, vildt rart. Det er det. Det er det, børn kan. altså det, med mm. at, at bare at spørge igennem. Når jeg kommer til at tænke på øhm, en ting, som måske er lidt, lidt vil spørge men skal du være mor igen? Øh, det har en plan om, ja. ja. Øh, jeg har ikke lige nogen kæreste, det gør det selvfølgelig <laughs> lidt svært <laughs> lige nu, men ja, altså jeg har en følelse af, at det skal jeg. Øhm, enten om det bliver selv, eller hvad det er, men det er som om også efter Kalle, der er sådan lidt en tomhed, eller sådan en afsavn. Selvfølgelig til Kalle, altså sådan, men også til det med at hvermor, mor, altså sådan, ja, day to day, eller sådan, altså at det fylder i ens hverdag. Ja, så det tænker jeg i hvert fald helt sikkert, at jeg skal, hvis jeg kan. Det er jo ikke fordi, at... det bliver jeg sikker sikkert at vi er, er glad for at høre. Neveline, inden vi skal høre det musik du har taget med, vil du så ikke fortælle os lidt om, hvordan Kalle var? Jo. Altså, han var bare sådan helt vildt rolig, nærværende, eller sådan. Altså, eller man var nærværende sammen med ham, eller sådan. Det var altid ting, Også fordi vi havde så meget tid, eller sådan så foregik alt bare et roligt tempo. Så han var meget sådan tålmodig, og kunne godt lide at lege med sådan noget, samle sig ting sådan noget og dimser og sådan noget. Så det var altid sådan ting, der kunne lave kun noget. Altså man kunne trykke på en knap, så skete der noget. Det kunne han rigtig godt lide. Ja. Um, yeah. så sindssygt at han var sådan bekymringsfri, eller sådan han, han vidste ikke, at han var syg, eller sådan, sådan virkede det i hvert fald ikke på ham. Altså han er ikke sådan nogen bekymringer. Så det var bare også bare, ja yeah, afsted sådan. Han legede bare og, ja. Yeah. Det var også helt uvirkeligt for mig lige nu før, da du gav mig det der billede i hånden. Fordi at han ser overhovedet ikke syg Nej. ud. Og det er også virkelig at børnene er syge, men ja. det føles bare... Ja, det er slet ikke til at forstå, at det, at det, vi sidder og snakker om, er, at den dreng på det billede ikke er her her. Nej. Ja, så det er sådan... Han var bare sådan en helt normal dreng, sådan på de der fire, ikke? Altså, kunne lide de samme ting. Biler, tog, alle de der ting. Lige god. Altså, det var bare sådan et helt normalt hmm. børneliv. Øh, ja, på vores præmis eller sådan. Altså, ja. Og Nailene, hvad tager du med fra ham? Øh. Ja, den der sådan ubetingede kærlighed, tror jeg, både som jeg havde til ham, og som han havde til mig. Altså, jeg tror, det er sådan svært, det er det også i dag, at, at den, ja, der ikke er den der kærlighed også tilbage igen fra et andet menneske. Øh, ja, og det var bare sådan noget helt særligt også, man har selvfølgelig også med sit barn, men også som Kalle jeg havde også, sådan, fordi vi var så meget sammen og boede sammen alene, og jeg tog mig af ham der i hverdagen og sådan noget, så det, det var bare et kæmpe, kæmpe tomrum efter det. Det. ja Du har ja, taget en sang med til os Ja, det har jeg Det skal øh, I Det er Omar ja, Yeah, Remember Me øhm, Og det var en sang, jeg faktisk har hørt sådan Forholdsvis for nylig, måske det er for det seneste år øhm, Og lige så har jeg hørte den sang Begyndte jeg bare at græde helt vildt øh, Også fordi det her med at huske Når vi ikke er her mere Sådan hvem der husker os Og, sådan, og det tror jeg bare det taler bare ind i af de ting, som fylder for mig den dag i dag. Altså sådan det her med at huske Kalle under, ja, når vi ikke fortalte super meget om ham. Ja, så det var selvfølgelig bare sindssygt meget, da jeg hørte den sang. Det er simpelthen smuk. det tusind tak, fordi du kom og fortalte om Kalle. Jeg er slet ikke i tvivl om, at Kalle han ikke bliver glemt, fordi det er virkelig tydeligt, hvor meget han lever videre igennem dig. Så tusind tak. Hello, tak for det I komme. So. You say oh you want to remember remembered make you go down in history so you say oh you want to be remembered make you go down in history baby let me write to The smoking gun when the trumpets call, you can send me to the Lord. Whatever we become, I was there before it all. When the morning comes, you can send me to the sun, walk on water, take me to Spain.